Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska Nem Én csak boldva járok, sajnos kosztmában van. nem Nem Visszaszámolok 100, 99, 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfe Jancsi Civil Rádió a 9800 És interneten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 ezért bemegy lett, te ért János és Tamás. Ez olyan kájféjöncs is, nem? A <tos> <tos> azon kilépnek... <tos> De ha már így megtört a rendület, akkor valaki elmondja, hogy mennyi a teniszeretmény? Nem vagyok szomorú, nem vagyok vidám se. 06148909999 és egy az iránt érdeklődő, hogy mennyi az eredmény a is Féderernél. Csak az Isten tudja... Elég rossz állapotban van ez a CD, majd megpróbál még egyszer. Azt kérdeztem, hogy mennyi a Fudsovic Féderel, vagy Féderel is teljesen mindegy. Még mennek az égen. Mátozó felege Változó felege Mindenki kocsiban ül és tőlem várja az eredményt? Úgy választottam én. Jó reggelt! Jó reggelt! A második játszma 6 rövidítésben 4-3 héter elé a Ott van nézi? Igen és emiatt el fog késni, vagy megengedheti magának? Hát, hál' Istennek, 9 szoláról kell mennem. Jó, akkor arra szeretném kérni, hogy majd, ha eldől ez a szet eredmény, akkor utána hívjon már engem föl, legyen szíves még egyszer, jó? Megteszem, megteszem. És egészen megteszem. fél nyolcig, amíg a siffert fel nem hívom, addig... 5-3 ezt... a rövidítésbe féderelnek. Köszönöm szépen, Jaj, de itt akaró, a földön akarok, én csak szívesebben túl rogommat Még egyszer megpróbálom ezt a csatamást, ezt a másikat, aztán látjuk, mire jutunk.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 Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás Közért megy ért János és Tamás Házakon rések, azon kilépnek Házak közt azokon járnak Indulnak el Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk, itt van a város, vagyunk adatúr, itt maradunk itt, neve is van, Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közérve megy le, teért János és Tamás. Zócsák tükrében, magukat nézve, Dohány szemcsékkel, zakók zsebében indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát mérnek-e már? Felismert tanár úr, vagy tár elfelejtett már? Évad tegnap volt az abortusz bizottság előtt, Félik a bátomra, keresek bevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Mész homlokomra egy nem ráragad. Más vagyok nem az, akit épp maga most keres. Más kerti eltárs legyen már. Lyuk, egy nem létező égi test. Három év múlva nem nagyon van köteles. Fi Figyelek! Fel is. Jó a második szettet is megnyerte Féderes, sajnos. Hajrá, Fucsovic Hajrá, hajrá!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 Amik megérintette az embert annak idején az, az mind megmaradt, ez egy válogatás lemez, úgyhogy itt most éppen az Pop, az, az arizonai álmodozókból énekelte az mindjárt megnézzük, hogy itt maradok, rosszul mondani a címét this is a film nem maradhat is akár Azt kérdezem önöktől 2018. január 22-én hétfőn 4 perccel 4 előtt, vagy 11 perccel 7 óra után nézőpont kérdése, ki kimit választ? Egy olyan napon, amikor úgy tűnik, hogy derült lesz az ég, és mínusz 3 fok van, most nincs túl hideg az éjszaka folyamán, gondolom ez ennél hidegebb lehetett. Ki az, aki gondolkodott, de nem ment el és ki az, aki elment és aztán visszajött azt mondd nekem hol lesz majd lakóhelyünk tegnap um, voltam a Mon Parkban úszni este és ez a koncert, ez nem a kulturális központban, hanem a sportcsarnokban volt, így aztán keveredhettem azokkal a nézőkkel, akik jöttek befelé miközben én kifelé mentem, és én nem tudtam, hogy ez a koncert lesz, tudtam, hogy csetemásnak valamikor a közelmúltban, közeljövőben, vagy talán éppen ma, és igen, éppen ma lenne a 75. születésnapja, boldog születésnapot Tamás. Csetemás és Jordán Tamás egyidősek. Van közöttük cilk egy hét. hogy az Isten hogy dönt, ezt nem lehet eldönteni, vagy nem lehet e, átlátni, hogy ki önpusztítóbb életet, Cseh vagy Jordán Tamás, de Jordán Tamás köztünk van, Cseh pedig nincs. És a lefelé jövőkből próbáltam kitalálni, hogy itt milyen koncert lehet, és amikor megláttam a Bereményét, akkor végképp elbizonytalanodtam, még akkor se jöttem rá, hogy itt Cseh koncert lesz, mert ráadásul a Bereményénél is jegy volt, azt hiszem. Pedig az ember azt gondolhatta volna, hogy itt nyugodtam, vagy lehetne a fellépők között is. Nekem az a kiváltságított osztály részéről, hogy ismerhettem személyesen Csátamást. Nem mondom, hogy közeli volt a viszonyunk, mert ez ennyi túlzás. De van egy interjúm Csetamástal, amit mindig át akarok írni a videóról olyan közegbe hogy én leadhassam önöknek, és egyszer talán ez be is következik. 06148909999 és egy bármilyen témában, de én azt kérdeztem, azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk alapon, hogy ki az, aki vacillált és itt maradt, ki az, aki bacillált, elment és visszajött, és azok is nyugodtan beszámolhatnak az élményeikről, akiknek a környezetükből ment el valaki, miközben előtt a Budapest, vagy ki tudja, milyen város volt a lakóhelye. Több kitartást a telefonnál, befejezem a mondatomat, és utána egy önök jönnek. 061-48-90-99-9-06-3677-1161 De bármilyen egyértémel van is telefonálhatnak. Te egy presszó, Hagy itt a zaj, a kiabálás, Figyelmemet egy férfi kötile éppen mellette őt, Előtte pohárban gonosz ital van. Beszél, beszél, beszél és kérdez. Amit mondasz papírra írom. Mi ez? Ez egy eszpreszó. És ön? Én zongorázom. És én maga egy vendég. De finom. Prima hely. hely. kérném, nem lehetne másképp? Nem. nem. Mert ez egy eszpresszó, és mondja, nem lehetne, a poharára gondol? Igen, nem, nem lehetne elvinni innen, előlem? Nem. Nem. Mert ez egy eszpresszó. De hm. finom. Prima hely. Prima hely. Te finom Prima hely És kérném, Sosint záróra itten Nincs Ez ilyen eszpresszó És kérném, ezt a nőt nem lehetne elvinni innen mellőlem Nem Magához tartozik Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, kívánok a, Én most kapcsolódtam be az adásba Külföldre költözés volt ez, amit felvetett? Azt mondtam a, a csetamás kapcsán, hogy azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk, és hogy bárki, aki ezzel kapcsolatban elment, visszajött, nem ment el, környezetéből mentek el. Nekem, Jó, ez, egy, nekem ez egy ebből a szempontból egy meghatározó dal. Belejött, hogy ez egy ilyen eszpresszó. Értem, köszönöm. A, nekem a Mostoha bátyám lakik Londonba a feleségével, ides tova hét éve. Uh, anyagilag abszolút megtárták a számításukat, uh, most ez teljesen mindegy, de Magyarországon számos ilyen magánéleti csavar után ők ott uh, szerényen élnek, nem költik a pénzt, és egy tisztes, stabil havi összeget félre tudnak tenni, mert az a tervük, hogy uh, néhány éven belül ők az ötvenes éveik... Uh, elején közepén járnak, néhány éven belül hazaköltöznek, családi házat vásárolnak, és itt töltik a nyugdíjas éveiket, mert akkor már angol nyugdíjra is jogosultak lesznek, de egyébként abszolút nem érzik otthon magukat, mindig van ilyen beszélgetésünk, hogy én egy kicsit kezdek panaszkodni, hogy itt milyenek a közállapotok meg, hogy mennek a dolgok. Jó, egy pillanatra meg. Amikor erre panaszkodik, akkor vannak ilyen permanens témák, vagy mindig más? Tehát mire szokott panaszkodni? Egyáltalán jó szó a panaszkodás. Ö, szerintem jó szó a panaszkodás, mert a, a, most egy, egy kicsit rám kitérve, anyagilag mi abszolút rendben vagyunk. Én a feleségemmel élek, hála, az ének boldog házasságban, három gyerekünk van, lehetne mondani, hogy mi a gond. A mostóha bátyja a, a, a családilag leírja, hogy ez hogy jön létő, ez a konstrukció? Hát ez, igen, kicsit bonyolult a családi kötelék, de nekem az édesanyám és az édesapám váltak el, igen? és az édesapám második kapcsolatából ö, lett nekem a, a Zoli, akivel ilyen módon vérségi kötelék nincs, pont tíz év van köztünk, ő volt tizennégy, én négy, amikor ez a kötelék az én édesapám és az ő édesanyja között kialakult, és mi testvérnek. Most várj egy pillanatra, az ön szülei elváltak? És az édesapám új kapcsolatából van most a De ez hogyan jön létre, hogy a, a, ő neki akkor nem fiatalabbnak kéne lennie? Hát nem, mert nem féltestvérem, hanem azért mondom, hogy Mostoha bátyám, hogy nekünk vérségileg semmi közünk egymáshoz. Ezt én értem, volt. de kiszületett hamarabb. <gül> <gül> tehát, hogy a, az ön édesapja és az ön édesanyjának ez a második házassága, tehát az ön édesapjának a második házassága volt. É, igen, igen, igen. Tehát egy korábbi kapcsolatból van, csak nem fordítva értettem, és nem értettem, hogy hogy jön létre. Így annak, a kor... a, annak a hölgynek a korábbi házasságából Származó gyerek a Zoli, ö, akivel az édesapám később biag be. Hát, tehát nem az ő no. gyereke, hanem egy, tehát hogy a, a hölgynek volt a, a gyereke. Én ezért mondtam, hogy mert van igen, most már értem, elnézést. Jó. A, és én, én, én a tendenciákra panaszkodok egyébként, hogy az eredeti kérdésére visszatérjek, hogy a, olyan irányban mennek a dolgok, ami nekem személy szerint nem annyira tetszik. Ön foglalkozik? Én gépeket értékesítek. És hány éves? 43. Amikor elment ö, a mostoha bátyja, akkor ő valamivel idősebb volt, mint ön most? Ö, igen, igen, igen. Mi volt az utolsó csepp? Hát neki az volt az utolsó csepp, hogy ő elkezdett, ö, hát még ilyen nagyon picibe, úgymond szürke módon vállalkozni ilyen különböző redőnyöket, árnyékolókat, ö, ö, ablakokat beépíteni, és pont ö, amikor ez a dolog kezdett volna szárba szökkenni, ugye akkor jött ez a pénzügyi válság, és akkor valamilyen beruházásban hát megkárosították, és hát ez, ez volt az utolsó csepp, hogy ő kepeszt, kepeszt félek, sokat dolgozott, és akkor egyszer csak ott találta magát, hogy mit tudom én, néhány millió forint minusz, amire nem nagyon volt rá. Mennyire szoros a kapcsolatuk? abból a szempontból nem szoros, hogy mindek, mindketten éljük a magunk életét, de azért olyan, egy-két havonta stabilan felhívjuk egymást, skypolunk, imádják a gyerekeinket, nekik nincsen közös gyerekük, és a Zolinak egyáltalán nincsen gyereke, amikor Magyarországra látogatnak, akkor mindig eljönnek, vannak közös programok, úgyhogy hát a távolság meg az élethelyzet miatt nem nagyon szoros, de, de én azért stabilnak érzem ezt, mondanám. Hány évvel kellene nekik hazajönniük? Hány év alatt kellene összehozni azt a státuszt, amivel itt már jobban tudnának boldogulni, mint korábban? Ö, pontosan ezt szól Anglia mellett. Ők ezt egyébként meg többé-kevésbé létrehozták, és ilyen teljesen konkrét terv van, hogy azt hiszem, hogy a bátyámnak, aki egyébként utcát a pikkelyű szörfözön, tehát, hogy nem épített valami hatalmas karriert, de ez pont kérdése, mert Mondom, stabilan tisztes pénzt tud belőle félretenni, az élettársa pedig nem tudom, hogy mosogat egy étterembe. Tehát most bizonyos szempontból lehet mondani, hogy mind a ketten nem túl jó munkát végeznek, de 2020 szeptembere és 2021 tavasszal között ingadoznak, de ez itt teljesen ki van számolva, meg el van tervezve, meg stb. És így is lesz? Szerintem igen. Azt kérdezem Öntől, hogy Magyarország specialitása, miközben nem éltünk sok helyen, tehát nem fogjuk ezt tudni jól fölmérni, hiszen ahhoz hosszú időt kell eltölteni. Tehát Magyarország specialitása az, hogyha valaki elmegy Nyugat-Európába tengeren túlra, akkor az egészen más, mint hogyha tartósan Miskolcon élne, vagy Debrecenben, miközben korábban Budapesti volt Miskolci vagy Debreceni. Hát szerintem annyiban mindenképpen más, hogy ugye mondjuk csak néhány évtizeddel ezelőtthöz képest is, lecsökkentek a távolságok. Most ők Londonból tulajdonképpen bármikor haza jöhetnének, jöhetnének, de mégiscsak, mit tudom, én egy évben kétszer jönnek haza, hiszen ott dolgoznak, ott van életük, de ugye vannak fapados jegyek, tehát már anyagi akadálya sincs igazán, de azért az mégis egy más minőség. Szerintem az a vízválasztó, hogy ha az embernek ott van otthona, ott, ott, ott keresi a jövedelmét egy másik helyen, akkor az azért más, hát akkor csak ott kell ö, valamennyire gyökeret várni. Nekik nem nagyon sikerül, nem szeretnek ott lenni. szeret -e itt lenni? Én ezzel nagyon sokat gondolkodok. Én egyébként szeretek itt lenni, csak attól félek, hogy ezek a most még ilyen picinek tűnő változások, amire könnyen lehet legyinteni, meg könnyen lehet homokba fejed azzal, hogy de, de jól megy, meg de a jövedelem, meg de a gazdaság, meg de stb., hogy ez nagyon pillanatok alatt csaphat át egy olyan helyzetbe, amire hirtelen sokan mondják azt, hogy de hát én nem ezt akartam, és, és nem euh, én, én, én ezt így érzem. De én egyébként nagyon szeretek itt élni. És most ezek a dolgok, amik történnek, nem tetszenek nekem, de alapvetően egyébként abban, ami körülöttem van, barátaimmal, munkahelyemen, stb., én jól érzem magamat kifejezetten. Köszönöm szépen, a hívott. Azt írja egy törs hallgató, csak hallasz engem, Adem? Igen. Azt írja, hogy. Nem tudom, másnál is van-e ez, illetve csak a UPC-nél tart te távol a műsortot, de nálam segépről se telefonról nem megy az online élő, csak azért szólok, hát másnál is gond lehet. Van-e bárki, aki egyébként hasonló gonddal küzd, aminek egyébként hát van előnyös része is, mert hát, ezt most nem tudom jól befejezni, most próbáltam valami szellemeset mondani, mond, de nem sikerült. Jó, akkor másnak megy, vagy itt megy, mi a helyzet a féderes fucsovic és mi a helyzet a Csetamással, meg az idléttel, meg a máshol léttel, és ahogy ezt otthon mondták annak idei fialáiknál, amikor még mindenki megvolt, és egyáltalán. 061-489-0999- és 06 677 1161 Tehát egy presszú, nagy itt a zaj, a kiabálás, figyelmemet egy férfi kötile éppen mellette nő, előtte pohárban gonosz van beszél, beszél, ez az egy ilyen eszpresszó, ez egy életre bevonult. Mi ez? Ez egy eszpresszó. És ön? Én zongorázom. És én? Maga egy vendég. Definom. finom. Préma hely. Nagyjából április 15-ig lesz. Persze ez a választási eredmények befolyásolják, ez a menetelés, amit én elkezdtem a múlt héten. Én a leghatározott, hát határozottan szépen és egészen másféleképpen. Nagyon szépen kérem önöket, hogy ne ússzuk meg a beszélgetést. Mert ez egy eszpresszó. Hogy milyen beszélgetést azt ne kérjék tőlem, számon ne, nem tudok válaszolni. 06148909999 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt! 3. szett 3-1 férderel javára uh -huh. Fucsovic sajnos fárad Én, én néztem az elején ott nagyon jól tartotta magát Igen, igen, igen igen Most is vannak felvillanásai, gyönyörű megoldásai de hát sajnos a rutin meg az évek férderel mellett vannak Hát mert az évek azért ez fura dolog be. Hát, Gondoljon bele, mert a Féderer és a Fucsovics korkülönbség az akár a Fucsovics mellett is szólhatna. Hát igen, de az évek alatt megszerzett rutin. A, a rutin igen, de az életkor az nem. Tartsd meg a jó szokását, és még hívjon, jó? Köszönöm szépen. Oké. Okay. Még egy telefon befér, mert aztán föl fogom hívni Siffer András, majdnem azt mondom, hogy föl kell hívnom, de ez nem egy kényszer. Utána Szigetvári Viktorral fogok beszélgetni, és is, hogy a mai műsor mennyi ideig tart, mert ebben az évben még nem tartott fél kilencig, amikor hírta abba hagyom, de az önök aktivitásán is múlik, hogy akarok-e itt lenni tovább nincs ki elvégezze, ez a mondén életféle korrumpálna vár közösség építő munkája, az új mechanizmus kulcsembere voltam, és most itt végzem egy presszóban, holtan 06148 909999 és egy ha nem telefonálnak, akkor hagyom kivontakozni csatamást. finom nő A nő, finom nő, hát persze, jó kis hely, zongorázni, így megy, ez ilyen, jó kis hely, persze, hát persze. Nevem, tudom, szeberényi, ugye nem lehet így élni? Asztalom, pohárban az összes érdem jelen. Tűzze fel, De szép. Plusz, pluszok, levelek. Mi ez? Ez egy eszpresszó És ez? Ez dédúr És émó Nem lesz Nem lesz záróra Miért? Jó reggelt! Jó reggelt! Beszéltünk már néhányszor, nekem két nagyobb gyerekem a háromból külföldön él Egyik öt éve, a másik lassan tíz Az egyik az mondhatni, hogy csak tanulmányait végzi a másik szerűen Ennyi a személyes tapasztalata nem itthon létből. Rövidebb beszélgetés lesz, mint a másik, hiszen fel kell hívnom Sifelandást, de azt nekem, hogy van-e itthon lévő gyerek. Van. Van egy harmadik, ő, ő most csinálja a mesterkurzust. Tehát ő, ő, ő még nappali 70 éves hallgató mellette némi munkaviszonyal, igen. Eh, nagyon érdekes. A feleségem az minden alkalommal sírva fakad, amikor egy ilyen családi együttlét után, amikor hazajön mindenki, és itthon vagyunk, akármilyen a karácsony születésnap, vagy csak úgy alakul. Ő teljesen eh, belehal minden alkalommal. Én pedig egyrészt a középsőnek mondom, hogy ha hazajön a PhD-ről áprilisban, akkor jó lenne, ha valahol mit tudom, Bécsbe kereste munkát psd a honnan, tehát mit csinál? Madridban van rákutat. Uh -huh. Orvos? Nem, degyész. Uh -huh. De ennek ellenére most, előtte egy évet Washingtonba, és most már az, lassan az ötödik éve küzd a PSD-vel, és, és Hasnyálmirigy rák kutatással foglalkozik. Hajrá, hát, hajrá, győzze le valakinek igen. E, és, és, és, és én a kicsinek is mondogatom, hogy csak ki kéne menni, Persze csak akkor, ha az anyja nem hallja, mert valószínűleg föl négyelne. De igen, azt gondolom, hogy hogy, hogy örökre-e, azt az ember ugye nem mond, de hogy, hogy egyrészt önállósodni, a nyelvet elsejteni, megnézni egy másik világot, egy másik életformát, egy másik rendet vagy rendszert, nöjjön ki, hogy fogalmazza, igen, én őt is kiküldeném, és az, hogy a, a középső most Madridban van, ahova azért az mégiscsak két és fél óra repülővel, az, az egy kicsit zavar, ugye szoktuk mondani, hogyha Bécsbe dolgoznak, ha még melegarántott hús, mire kiérek vele. Az, az, az nekem egy nagyon szimpatikus dolog lenne, ha ő Bécsbe találna munkát, ráadásul ugye orvos, vagy ilyen, ilyen típusú kutatásra, nem, tud nem is tudom pontosan, hogy Magyarországon most mennyire van pénz, mennyire van lehetőség, tehát lát, hogy a kényszer is fogja vinni, nem fog, ezt tényleg nem tudom, mert Önnek mennyire él véget Magyarország a határoknál? Illetve önnek mennyire ér véget az élete Magyarország határainál? Ez egy pontosabb kérdés, az előző az talán érthető, de nem biztos. Nem, nem érzem, nagyon sokat nem utazom, Ö, tehát olyan, nem idézőben napi gyakorlat, hogy én átlévem a határt, és utána ott teszek, veszek valamit, de azért ez előfordul, nem okoz ez nekem semmi megrázkottatást. Nem nagyon fordult meg, nem, mondtam, hogy nem fordult meg az én fejemben már reális szintig elmenve, hogy én nem Magyarországon élek, 54 éves vagyok, a nyelvekkel is némi kihívással küzdök. Milyen foglalkozik? Pénz, pénzügyi területen dolgozom uh -huh. Magyarországon. Uh -huh. Nagyon régen, tehát ez is azért elkényelmesített, mert azért az elmúlt tíz évben, vagy, vagy inkább hús És évben. Önnek valójában bátorítania kell, vagy mi a megfelelő kifejezés a feleségével kapcsolatban a felesége és a gyerekek relációjában ebben a háromszögben? Egy engem bátorítani kellett volna? Nem, el, Azt kérdezem, hogy hogyan bátorítja a feleségét ebben a relációban, ebben a háromszögben? Hát, már hogy, a, már hogy azt jól viselje, hogy a háromból uh -huh. két gyerek nincs uh -huh. itthon. Uh -huh. Hát. Ö, ö, ö, ö, azt próbálom vele elfogadtatni, hát ugye. A középső az ugye provizórikus külföldön tartózkodásként van értelmezve, uh -huh. tehát ő azt gondolja... Ez hogy. a provizórikus, már... ez nálunk ott van egy nagyon gyakran használt szó volt. Igen, hogy, hogy Ez egy átmeneti állapot, piédit csinált külföldön, ez egy rendben van, megtanult még egy nyelvet, hazajön és majd itthon lesz, gondolja most a feleségem, és én se tudok mást, csak reményeim vannak, úgyhogy erről nem nagyon beszélünk. A nagyfiam, aki tíz éve van, és ahol már unokám is van, ami azért nehéz dolog, mert tíz, ezer kilométerre megélni egy unokát, az, az nem ugyanaz, mint hogyha a harmadik utcában van, de ha Peste, én pesti vagyok, ha Miskolcon lenne, akkor se ugyanaz lenne. Tehát azért az egy, az egy nagyobb távolság, és ehhez képest ugye ritkán, ritkábban is látjuk, mintha test közelben lenne az unoka. Ott pedig azt próbálom vele megértetni, hogy ott olyan életszínvonalat tudott magának biztosítani, hogy kis, most a, a normál kerette között azt enged meg magának, amit akar, oda utazik akkor, amikor akar, ennek egyéb plusz lehetősége is vannak ezért, mert juárdes a felesége. És jól van, és persze azt is látjuk, hogy amint szabad ideje van, ül egy repülőre, mert hogy nagyon olcsó repül, tekintve a családi ugye, a Sztuárd feleséget, és jön haza a barátokhoz, a fogorvoshoz, a fodrászhoz, a családhoz. Tehát a kintlét lét, itthon lét be, fiam jól él kint, anyagilag, azt gondolom, hogy stabilan és, és bőven kényelmesen, és ennek ellenére tíz év alatt nem épült ki igazán helyi baráti köre. Ő olyan furcsa, hogy olyan cégnél dolgozik, ahol a, a négy közvetlen kollégája az mind magyar, akikkel nap-mint nap együtt ül egy szobában. És rajtuk kívül tehát svájci baráti köre neki gyakorlatilag nincs. Van néhány ember, akivel jóban van, teniszpartner, ez az, amaz, de, de nem, neki, ne, neki, neki a magyar barátai, barattak a barátai, pedig ő, ő 37 éves, tehát és 10 éve van kin. Fognak szabazni? Nem tudom, szoktak. E el kell, hogy köszönjek, mert Sifer Andrással vagyok megbeszélve, fél az rendben van, de az a baj, hogy önnel is tovább beszélgettem volna szívesen, csak a kettő sajnos összeegyeztethetetlen. Köszönöm Majd szépen. Köszönöm viszont Elnézést a megváratkoztatásért, de hogy a Nem hallgatókkal, van. ha az ember elkezdi beszélgetést, akkor valami megpróbálja befejezni. Az, amit te mondtál, ez nagyon dodonai hangzik a hallgató számára, azt nem találtam, tehát megvettem a mai magyar nemzetet, találtam benne egy szigetvári interjút, de se az online-on, sem pedig magában a nyomtatott újságban nem találom azt, amit te mondtál, hogy lehet, hogy meg fog jelenni. És nem találtam nyomát sehol, se az interneten. Ez az én hibám? Hát nem egészen, de akkor majd a közeli napokban biztos hozzák, ugye a Magyar Nemzet szerintem most már két éve rendezi ezt a, az úgynevezett Magyar Nemzet szalont, ahol különböző viták előadások vannak, én ezekre el szoktam járni. Ez az A38-on Volt, most meg a Fortuna hajón volt. Tehát annak idején a... itt találkozott... Igen, igen. igen, ez igen, igen, igen. igen, igen és igen, most igen, pedig ahol Volt. Most meg a Fortuna hajón, hát volt, én is úgy mentem oda frakcióvezetőként, hogy már ott a ö, hídnál ott vártak fotósok, újságírók, hogy valami nagy leleplező fényképet készítsenek, hogy hát, semmi extrém nem történt soha. De oda é, meghívóval ez megy az ember, vagy csak úgy beállít? Nem, meghívóval. A dolog az úgy alakult még annak idén az első akkor, hogy jó részt részt jobbikos, meg elempés politikusokon kívül más politikusokat nem nagyon voltak. Te a magyar nemzet szalonhoz másféleképpen viszonyulsz, mint ahogy egy hete beszélgettünk a Simicska kapcsán ennek az országnak a légköréhez? Vagy légköréről? Én úgy voltam vele, függetlenül attól, hogy nem most régebben, ugye, hát ez az, ami Ugye meg is énekelt a sajtó, volt, hogy ott föltűnt Simicska Lajos is, ettől függetlenül, hogyha egy bármilyen újságnak úgymond a szalonnyába rendezvényére nevezzék, akárhogyan elhívnak, akkor az nekem alapvetően azokról az újságírókról szól, és nem pedig a tulajdonosról. A te mostani státuszod, az micsoda, mert mondtam a nőmnek azt, hogy te hány különböző helyen fordulsz elő, és mondta, hogy még milyen jó, hogy mondta, hogy nem fog politizálni, illetve nem arról volt szó, hogy te azt mondtad, hogy nem fogsz politizálni, hanem hogy a parlamenti politizálást hagyod abba, és hogy az lmp t is hagyod nagyobb mértékben érvényesülni magától függetlenül. Ez már az én szövegem, tehát ezt már egészen pontosan nem így fogalmaztad, de e, e, valójában amikor te a politikára gondolsz, akkor, ez egy nagyon rossz hasonlat lesz, akkor, akkor nem arról van az, hogy neked a névtelen alkoholisták klubjába kéne elmenni, és azt kéne mondani, hogy ö, ügyvéd vagyok, az a baj, hogy nem tudok letenni a politikáról, pedig mindent elkövetek ennek érdekében. Szó sincs erről. Soha egyetlen félmondattal nem mondtam azt, hogy nem fog politizálni. Azt mondtam, hogy a pártpolitikát, a hivatásos politikát, tehát hogy a politizálásért az ember pénzt kap, ebből él. Na ezt a mi hagytam abba. És amit most kérlek, csinálsz, az, az minőségileg más? Hát abszolút. Hát itt a magam ura vagyok, a maga nevében beszélek, vagy jelenek meg, vagy nem beszélek. És amikor téged meghívnak, akkor, akkor valójában teljes mértékben téged hívnak meg, vagy azért van még egy olyan hátország, amit mögét képzelnek? ez szerintem mindig az adott szituációtól és a meghívóktól függ, de csak azt akarom mondani, hogy mielőtt egyáltalán az LMP-nek a gondolata megszületett volna is, én úgy érzem, hogy politizáltam, mert írtam cikkeket, megrejártam ide-oda, vettem részt és a többi, tehát én azt gondolom, hogy ez a normális létezésnek a velejárója. És ezen a szalonon egyébként ott volt ez a pódiumbeszélgetés, ott ki mindenki volt jelen? Hát én ott együtt ültem a Ugye a csárdítónival ez a LNP városi képviselője, uh -huh. meg ott ült mögöttünk Hona Gábor, én ugye Mellár Tamás és Csat Magdóna voltak az előadók. Én láttam felbukkani Illéz Zoltánt például. És hát a magyar nemzetnek a különböző állandó, meg kevésbé állandó szerzői. Milyen volt? Érdekes, izgalmas, bár Hát én ugye az adott szerzőket, előadókat már elég sokszor olvastam, hallottam, tehát nagy meglepetést persze nem okoztak, de mondom még egyszer, ezeknél az alkalmaknál nekem maga a légkör meg a megkívók a meghívóka. Végül is ugye itt most némileg szembe megyünk, bár a te engedélyeddel azzal, alval, amit általában folytatunk, hiszen arról van szó, ami a te Facebook oldaladon van, és az a te Facebook oldaladon nincs, de ha már így adódott, hiszen egyébként te említetted a telefonban, tehát most visszajöttem a te... Absolut. Igen. De legalább vagyok. Azt kérdezem, hogy végül is az min múlik, vagy azért rossz kérdés, hogy mi az, amit te megjelentesz a Facebook oldaladon, és nem például, hát konkrétan ezt nem. Hát ezt nem, mert itt, itt van egy ilyen Gentleman agreement, hogy ez egy ilyen félnyilvános rendezvény, a magyar nemzet előbb utóbb ebből csinál egy híradást, ami, ami megjelenik a magyar nemzet online-on, meg a printben is, egyébként pedig az oldalamon többnyire tipikusan hat cikket jelent kirakok akkor, vagy kirak valaki kolléga, akkor az, az szokott lenni, ahol én magam szerepelek vagy valami ezzel kapcsolatos egyéb lenyomat van, lást, fotó, videó, mit tudom én mi a nyavaja, és minden egyes alkalom, ahol én részt veszek, arról nem feltétlenül szok. Ha már Mellár Tamásnál tartunk, akkor van nekem egy tv-szereplésem, ki tudja mennyi ideig, és ott, tehát arra másféleképp, hogy mindenre készülök, de ugye ott van egy külön dolog, és ott próbáltam emberekkel erről beszélgetni, és meglehetősen megvoltak lepve, amikor idéztem nekik a HVG-nek az interjúját a legutóbbi HVG-ből, ugye Mellár Tamás Pécsi indulásáról volt szó, és ebben azt mondja, kérdése válaszolva Mellár Tamás, hogy ez a közvet lesz az egyik, ahol a Gulyás Márton féle közös ország mozgalom megbízásából közvéleménykutatás készül a jelöltekről, ha nem éleszek a legesélyesebb, visszalépek, nem vagyok magányos, harcos nem megosztanám összefogni akarom az ellenzéket. És én ott se, és most se értem, csak próbálok tőle segítséget kapni, hogy miután a Tóth Bertalan visszalépett a jabára, most lesz ott majd egy felmérés, aminek következtében lehet, hogy ő fog visszalépni, és akkor megint a annál lesz annak a lehetősége, hogy most megtartja, vagy valakinek odaadja, vagy itt valami igeidő-egyeztetés-probléma van, vagy ez micsoda? Te hagyja engem ezzel béként. Az egész követhetetlen szerintem nem csak az én számomra, ez, ez, ez egész egyszerűen síralmas, ami, ami, ami megy ezen a térfülön. Én nagyon örülök annak, hogy keresztes László úránt az NPT-től továbbra is versenyben van ebben a körzetben ennyi. De arról uh, akkor a megegyezésünk értelmében nem fogsz beszélni, ne. hogy mind az a kokettálás, ami most úgy tűnik, hogy van az LNP és a Simicskához tartozó akármihez, arro, ahhoz, arról neked van-e véleményed, ahhoz be Fog kell várni? Én, én azt se tudom, hogy mivel mi az igazság, mert az, hogy a az udvari médiában megjelenik úgynevezett le, leleplező cikk, hogy ki kicsodály találkozik Simicskának a kicsodájával, arra, hogy mondjam, én nem merek azért mérget venni, hogy az valóban úgy is van. Azt kérdezem tőled, hogy abban a hétköznapi létezésben, amiben te vagy, ha közel vagy a dologhoz, vagy távol, is annak függvényében másnak látszanak a dolgot, mit érzékelsz, hogy mit nyersz, vagy mit vesztesz azáltal, hogy ennyit politizálsz Eljön, eljöhetne egy olyan idillisztikus ö, állapot, amikor, amikor vagy visszatérsz a politikába teljes mértékben, vagy azt mondod, hogy hála jó ennek így alakult, és most, most, most már nincs, nincs, nincs erre a dologra szükség. Nem látok a jövőben de, jövőben, de... Én alapvetően azért kérdezem, ezt saját magamból indultam ki, mint valami farkas tehát, tehát ugye az én életem az úgy zajlik, hogy hétfőtől péntekig olyan intenzíven ezzel foglalkozom, hogy szombaton egész egyszer nem találom a helyem. Tehát fogalmam sincs, hogy most, hogy nem készítek semmilyen műsort sem, és nem foglalkozom olyan dolgokkal, amelyen dolgokról Egyébként nem kell megmagyaráznom, hogy miért fontosak. Hirtelen ezek elkerülnek mellőlem, és jönnek ilyen civil dolgok, és, és akkor próbálok azokhoz valahogy közelíteni, de mire nagyjából ez sikerül, addigra vasárnap este lesz, és akkor elkezdődik a készülés a hétfőre. Hogy a te életed... Az akkor, mennyi... akkor lehet, hogy most nagyon meg foglak döbbenteni, de könnyen lehet, hogy te többet foglalkozol jelenleg politikával, párpolitikával, mint én, mert például ez, hogy most a Pécsi Egyes választókerületben ki, ki, ki, kinek, mikor, milyen feltételekkel és hogyan lép vissza, meg mit írt az udvari sajtó arról, hogy ki, kinek a kicsodájával mikor és volt találkozott. Vélhetően erről te most többet. Is. Én azt gondolom, hogy nem ennek a jelentőségét, nem az a dolog lényege, hogy valaki többet tud-e erről vagy kevesebbet, hanem hát hogy mondom, mennyire intenzíven van jelen az életében az. Hogy nincs annyira intenzíven jelen. Most éppen úgy jött össze, hogy ezen a héten elmentem egymás után három nap, úgymond politikai színezetű eseményre, de előtte meg hetek teltek el úgy, hogy semmilyen formában, ilyen formában sem foglalkoztam politikával. Amiben persze az is benne van, hogy most nincs foci idény. Például, így van. De az azért kevésbé szokott hét lenni. Ha valaki elmondja, hogy mennyi a Fucsovics Féderrel, akkor talán azt megbocsájtja. Te ezt nem követed, ugye? Persze, Nő, sajnos nem tudom most megnézem az internetet, Nézd de meg eddig, én olyan rádióban dolgozom, amelyek <gül> olyan szegényházak, hogy egyáltalán nincsen. Kikapott? Kikapott. Nem tudom, reggel odaültetett ez a tévé mm -hmm. Azt elviszem. Azt nem nagyon értettem, amikor adott esetben Babos témel, vagy bárki más miatt, azt hiszem nem a Babos volt, hanem valaki más volt ön, hogy egy tévéhíradót is megszakították, és az, av, av, meg, azt meg mélységesen megértem, amikor az Antal kormánynak az esküdtételét ugye nem lehetett. Másodperc tudom. Igen? Jó reggel, hát saj, sajnos kikapott a Pucsovic 3-0-ra, de erre nagyon új ember módjára nyilatkozott róla, hogy nagyon jól játszott nagyon tiszta fejjel játszott és még sok van a srábban nagyon szépen köszönöm önök a helyi tudósítómat hallották szóval azt, azt, azt nem nagyon értettem amikor ott a, a bajnok csapatok valamilyen foci meccset között egy döntő volt igen. Egy. Tehát az, az, az, az... emlékszem jó, akkor térjünk vissza a saját területünkre. Készült rólad egy fotó, amit meg máshol láttam, ahova szintén, ahova ugye még egy esemény volt, ahol te voltál jelen, ez az ötvős csoport volt, ahova szintén nem jutottam el, de volt ez a Republikon találkozó Uh, ahol egy eléggé érdekes uh, fénykép készült. Ami azért volt érdekes, mert aztán visszakérdeztem a karácsonytól, hogy uh, beszéltek hosszan a Juhász Péterrel, mert ugye uh, közöttük most a viszony tudtam, hogy nem a legjobb, és azt mondta, kicsit visszafogottan, hogy megbeszélték azt, hogy mikor találkozzanak, tehát nem nem nem, nem volt egy ilyen, egy ilyen hihetetlenül nagyívű válasz. Milyen volt ez a találkozó? Milyen volt ez a, ez a hát én Republikon? Most belis... már vagy ötödik vagy hatodik éve van, hogy a Republikon ezt rendezi, engem mindig meghívnak nagyon kedvesen, én ennek eleget szoktam tenni, ott voltak emberek, akikkel nagyon hosszan tudtam beszélgetni, Uh, ugye a Hon tandás ez nekem nagyon Cimborám, még középiskolás korában volt osztálytárs nemnek az öccsével jártak az iskola mellé kocsmázni meg jártak be az egyetemi kávézóba ahova meg én jártam egyetem helyett és aztán meg együtt járkáltunk vasos meccsekre külföldre is és akkor ott neki erős felindulásból volt egy ötlete, hogy csinál egy ilyen troll fotót uh, arról nem volt szó, hogy milyen felirattal fogja közzétenni. tenni igen Karácsony Gergely van rajta mellettem Molnár Gyula, mögötte Fodor hát, Gábor a ja, hallgató nem tudja legelőbb Hont András, mint a központi figura, Mesterházi Így Attila van. Juhász Péter, és Mesterházi Attila ráadásul, ahogy látom, a te balváladon nyugtatja a kezét a másik meg el van törve neki, igen ezt azért is nagyon fontos, hogy mondjad, mert én holnap fog beszélni a Mesterházival és nem elég, hogy holnap fogják levenni a gipszet tudtommal, de holnap lesz a születésnapja igen. Vele én egész sokat beszélgettem ott, valamennyit a Molnár Gyulával is, meg uh, a, miket Dani politológussal ott, ott nagyon hosszas sokat vitatkoztunk, hát tud. égül is kellemes volt, honnan volt ez a meglehetősen bizarr uh, fotókísérlete a hon -nak. hát belementem, miért ne. Milyen volt az ötös beli esemény az engem különösen azért érdekelt, most a témán kívül ugye ez a, alapvetően az Akta Nyilvánosságról szólt, és a Jakab András, aki szervezi, most két történészt hívott oda. És ugye én amíg képviselőként szolgáltam, vagy 16 alkalommal nyújtottam be különböző verziókba Akta Nyilvánosságról a törvényjavaslatot. De ezen kívül engem azért érdekelt, különösen már hosszú idő után először Sójum László nyilvánosan megszólalt, és kíváncsi voltam arra, hogy egyébként főleg ebben a témában, ahol sokszor méltatlanul is támadták őt, illetve a vezetett testületet itt mit fog elmondani. Összefoglalad a hallgatóknak azt, amit ott megéltél? Hát nekem nagy az jött le, amit én hát, már mint a sólyom beszédből, felvezetőből, amit magam is úgy nagyjából sejtettem, és tudtam, és mondtam, hogyha erre szó, szó került a sajtóban, hogy az elszámoltatás az nem az alkotmánybíróság miatt maradt el. Most túl azon, hogy eleve problémás, tehát ottól kísérletet tettek rá, mondjuk az NDK-ban, vagy, vagy a, tehát a, egyesített Németországon az NDK-t illetően, illetve Lengyelországban ott sem vezetett fényes eredményekre, de hát ennek az alkotmányos alapját meg kellett volna, te meg kellett volna teremteni a az alkotmány szövegében, ugye a József-e szóval tetszettek volna forradalmat csinálni. Az alkotmánybíróságnak az a dolga, hogy az alkotmány szövegét, szellemét érvényesítse. Liedzem meg, ennyiben az alaptörvény erre, és ennyiben az alaptörvény egy pozitív elődelépés, erre a lehetőséget az alkotmányos kaput megnyitotta, annál inkább szégyenletes, hogy ennek ellenére a Fidesz mindig kibújt az akta nyilvánosságot lustrálni. De mi az a oka? Elől. Hát a jó ég tudja, ugye engem mindig a, annak idején a sajtóban ugye azzal próbáltak szembesíteni, vagy kimondatni velem, hogy biztos azért, mert túl sok Fideszes érintett. Én egyébként de ezt nem hiszem. Tehát nem ilyen egyszerű az élet, hogy a Fidesz elitjében lenne annyi érintett. Ráadásul ö, semmi kétségem van felől, hogyha ez ki is derülne. Egy mi nem más lehet? Tehát az lehet például, hogy maga a rendszerváltó elit, és itt most ne, ne csak politikusokat tessék érteni, de hát akik az állami vagyon szétlopásában, a médiabeli rendszerváltásban ö, meghatározó szerepet vállaltak, ott túl sok az érintett, túl sok olyan szövedék van ma is a magyar közéletben, ami visszavezethető a régi állambiztonsági múltba, és ezt gondolom a mindenkori politikai elit, ma a Fidesz korábban mások úgy gondolták, hogy jobb nem bolygatni. Mert akkor. Mert akkor az ég tudja, mi történik. Hát, mi történhet? hát, én, én, hát ez az, hát itt most uh, itt harap a önfarkában kígyó, hogy miután információhiányban hiányban szenvedünk, ezért ezt egyikünk se tudja megítélni. Tehát én, amikor az aktar törvényt úgy a parlamentben engem, soha nem az érdekelt, hogy a Józsi Bácsi a Marin-ről miért és mit jelentett, az alapvetően marinénit érdekli, és nem az volt a vágyam, hogy Józsi bácsét ezért jól büntessék meg. Szemben ugye... Egy De ezzel együttel, pontosan volna, amit mondasz. Mi soha nem, soha nem akartunk, Soha nem akartunk kifejezett szankciót telepíteni emellé. Most a russzákción kívül az ami igazán egy érdekelt volna, ami igazán érdekelt volna, hogy a 89 utánik folyamatokat milyen mélységben határták a válutatokat. Van van olyan konstrukció, ahol szankcionálják? Hát egyrészt ugye a mi törvénycsomagunkban is annyi szankció volt, hogy aki hivatásos állományú volt, illetve ilyen fedett, műnök, az bizonyos állami pozíciókat ne tölthessen be. De volt, elhangzott legalábbis szóban olyan javaslat a parlamentben, hogy ennek legyen ezen kívüli, ha úgy tetszik, büntetőjogi szankció. Van, olyan, van olyan rendszer, a... ahol egyébként ez be is következett? Önmagában az üdnöki tevékenység miatt én nem tudom, hogy lett volna büntetőjogi szankció, az, hogy büntetjogi elszámoltatásra tett kísérlet volt a uh -huh. ö, volt NDK területén, illetve Lengyelországban, azt tudom. Jó, akkor menjünk vissza a 89-szer, csak vágtalak, vagy közbeszóltam. Tehát mondom még egyszer, nem az az igazán érdekes, hogy az egyszerű beszervezett bezsarolt ö, ö, spion miért volt, spion mit csinált. Ö, végig azt mondtam, hogy én tartom a magyar társadalmat annyira éretnek, hogy különbséget tud tenni a karriervágyból, ha, úgymond hozafias kötelezettségből, ügynökösködők és a bezsaroltak között. Az igazán érdekes az, hogy akkor, amikor történik például a médián belüli átalakulás 88-at követően, akkor, amikor elindul az állami vagyonnak a szétlopása, szétheddelása, amit privatizációnak neveznek 88-89 után, akkor ezeket a hídfő állásokat mennyiben és hogyan szövik át a, a túlélő állambiztonsági hálózat. Tételezik fel azt a sorban, holsuk... Nem utolsó sorban a rendszerváltó pártokat és a rendszerváltó kormányokat. Oké, okay. okay. tételezük fel, hogy ezügyben van egy olyan képed, ami most nincs és talán nem lesz sohasem. Mennyiben járulna hozzá ahhoz, hogy és a mondatot nem tudom jól befejezni? Gondolom, a gondolom, nem egyszerű kíváncsiságról van szó. Mondom még egyszer, ahhoz, hogy a jelenünket megértsük, én a benti mindig azt mondtam, hogy ez nem annyira múlt feltárás, mint inkább közelmúlt és jelen. Mire lehetne rájönni? Arra, hogy itt a különböző, a nyilvánosság is beleértve magamat, magunkat, és a nyilvánosság a kívülállók számára nem feltétlenül mindig érthető társadalmi, gazdasági és sajtóbeli mozgások mögött milyen érdekcsoportok, érdekszövetségek voltak. Ennek a jövőre vonatkozóan is lehetne jelentősége, vagy az csekély? Abszolút, abszolút, abszolút, mert nekem meggyőződésem, még hogyha nyilván egyre fogyatkozó mértékben is, de jelenlegi viszonyokat is befolyásolnak ezek a 30 éve fedésben lévő különböző kapcsolatrendszerek. Azt mondom, nem lehet elvárni senkitől sem, vagy hát el lehet várni, de az nem, nem megoldás, hogy valaki egy fedje azt fel, ami egyébként egy jogszabály hozna a megoldást? Hát nem lehet, és hát ha már ott az ötös csoporton elhangzottakra kérdeztél, ugye ami igazán megrázó volt, amiket Ungvari Krisztián elmondott, aki egy dolog, hogy az egyébként a térségben is példátlan sorozatban veszítette el a személyiségjogi pereket ügynökökkel szemben, de ugye amit még elmondott, hogy a 90-es években tehát közvetlenül a rendszerváltás után, hogyha valaki elkezdte ezt a dolgot feszegetni mélyebben a sajtóban, arra a médiának egy akkor meghatározó jelentékeny része ilyen hiedeken erővel lecsapott és megpróbálta kicsinálni. Igen, a médium működés engem is nagyon sokszor érdekel, de hogy ez összefüggésben van-e azzal, amiről te beszélsz, ezt nem... Hát erre... Krisztán elég, elég egyértelműen összefüggésbe hozta. Azt kérdezem, tudod, ez a népi plágyka része, vagy ez teljesen lényegtelen, hogy csak ugye a fotón úgy van, hogy bakasi felsúlyom, hogy volt egy olyan jellegű levelezés vagy beszélgetés Orbán Viktor és hogy László között, hogy amennyiben Baka András kinevezése elmarad, akkor ír és borgom, vagy ilyenről. nem tudsz, hogyha tudsz, és akkor nem fogsz erről beszélni. nem hallottam. Baka András is megszólalt egyébként? Nem, nem, nem. Hát néző, nézőközönségként volt jelent. Értem. Egy bíró elmehet egy ilyen előadásra ebben nincsen semmi. Több mindenről van még szó a te lapodon, de azt kérdezem tőled, hogy most a Zsa Lánk Zsolt titkárnőjét küldték, tanúskodni nem kellett volna, vagy pedig inkább az Olaf. A kormányhoz a nyilvánosságra Tibasz István volt szégére szóló Olaf jelentést, Zárjuk a mai beszélgetésünket. Hát, amihez kedved van, ugye... Nem, szóval amihez én ezt neked van kedved. <gül> De ez nem kíváncsi műsor. De beszélgetés, a, hát nem az tudom, hogy neked neki fontosabb. Az alapjelentésről szóló cikket ugye én a történeti hűség kedvéért azért posztoltam ki, bár aktuálpolitikai politikai ügyekben én amúgy nem nagyon nyilvánulok meg ezekben a hetekben, a hónapokban. Mert történetesen Tiborcz Istvánnal kapcsolatban a büntetőjárás Magyarországon az én feljelentésemre indult meg, miközben ugye engem folyamatosan azzal savaztak, hogy bezzegény csak az egyik oldalt jelentek. És abból mi lett? Viszonylag hosszan tartott egyébként a nyomozás, meg engem is berendeltek, de aztán megszüntették bűnöm. Nem volt kudarc, hát én nagyjából erre számítottam. Mi hiányzott? Hát ez egy jó kérdés, ehhez ugye ilyenkor a feljelentőnek részletesebben bele kéne látni a nyomozás kártyáiban. Kártyáiban jegyzem meg, annak idején a bent a parlamentben volt olyan törvényjavaslatom, törvényjavaslatunk, hogy pontosan az ilyen közvagyonra vonatkozó korrupciós jellegű cselekményeknél a feljelentőknek legyenek plusz jogosítványai. Pontosan közérdekvédelmi szempontból ez ma nem adott, régebben se volt adott. Nem csodálhatója nagyon, hogy Magyarország nem akar csatlakozni, mert éppen pénteken beszéltem Navracsics Tiborral az Európai Uniós ügyészséghez. Hát szerintem ez egy bonyolultabb dolog, tehát ez, ez túl egyszerű lenne ezt azzal megmagyarázni, hogy annyira a korrupt a magyar kormány, hogy azért fél attól, hogy az Európai Ügyészség majd utána néz. Én azt gondolom, hogy. A politikai integrációval kapcsolatban azért több mindenben konszenzusra kéne elővizniuk az európai. Jó, temát. kétségtelen, nem Magyarország az egyetlen. Visszatérve még az előző témához, és nézd el nekem, hogy időnként a fantáziámat nem valós események, hanem filmek befolyásolják. Akkor, amikor te ilyen dolgokkal foglalkozol, akkor egyedül ülsz és különböző helyeken kutakoz vagy volt, vagy van néha egy vagy két ember, aki dolgozik neked? Ám mikor, mire Tudom, Amikor például a, a, a Tiborsz féle feljelentés született, tehát hogy amikor a dolgoknak utána nézel, az egy egyszemélyes küzdelem. Hát, nem, hát a, a, a, a, a, akkor én bent ültem frakcióvezetőként a parlamentben, tehát most túl azon, hogy a frakciónak van egy stábja, ugye másrészt ott akkor hatházi ákos, mint talán, mint szexelt önkormányzati képviselő, vagy országos elnökség a kutakodott az ügyben, tehát Ö, ott ezen többen részben rajta voltak részben segítettek nekem, tehát én ezt akkor nem magánemberként tettem. és most? amikor kiposztolom az erről szóló hírt vagy, am vagy amikor dolgozol <gül> nem értem a kérdéseket hát amikor különböző ügyeken dolgozol nem tudom, hogy éppen milyen amikor vannak. Amikor ügyeken dolgozok, akkor ügyvédként dolgozók. Ért, értem, de azt kérdezem, hogy, hogy, hogy vannak-e ügyvéd vagy egyedül dolgozók. Pontosan erre kérdezem. Mert kollégáim vannak, ügyvéd jelen pillanatban nincsen, illetve van egy egyetemista, aki szokott nekünk segíteni. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Sajnálom, hogy ezt a két alkalmatunkat találkozhattunk volna, kihagytam. Szia! Én is. Szia, szia! szia. Andrást hallották akivel legközelebb a jövő héten találkozhatnak. Bár minden is a kísérleti, és a minden adás utolsó adás. csak itt közben adminisztrálok, mindjárt folytatom míg egy esem, most akkor elküldök. A jövő héten lesz ö, a gipszlevétel vagy azt nem tudom, hogy az lesz-e, de a jövő héten lesz a születésnapja. Ö, Mesterházi Attilának rosszul emlékeztem rá, de valaki felhívta a figyelmet, aki vagy jobban figyelt, vagy jobban figyelt. É, itt szeretném elmondani viszont, ha már itt tartunk, hogy jövő héten, hétfőn, tehát a jövő héten, hétfőn este, az 29 este fél nyolcban, nagyon messziről jött ember lesz, Bakáccsal, Filippoval, önökkel és velem a szokott helyen, az akváriumklub volt lakájában, tehát 29-én hétfőn a dél napján, este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az akváriumklub volt lakájában a belépés díjtalan, um, és akkor felhívom Szigetvári Viktort. Lehet? Itt van nálam a magyar nemzet, amiben egy oldalas interjú jelent meg veled katona Marian tollából. Nem is mondtad. Tessék. Mondom, nem is mondtad, hogy lesz veled egy nagy interjú a magyar nemzetben? Hát e, e, e, e, elnézést, de valóban. Ez nagyon szép kép, fotó, Nagy Béla. Tudunk valamit Nagy Béláról? ismert fontos az rendezvényeken, sátatótekoztatókon, én ezt már sokszor láttam. Azt kérdezi Katona Marian, mit ért azon, hogy nem kell jogfolytonosságot vállalni a jelenlegi rendszerrel, nem sima kormányváltás lesz, hiszen megszűnt a liberális demokrácia, helyre kell zökkenteni az időkerekét, egy elnyomó rendszer szabályt mértisztelje egy új rendszer amikor arról szólsz, hogy helyre kell zökkentél az időkerekét, akkor árul már el, hogy az időkereke most 2018. január 22-én, hétfőn, 7 percen 8 óra után éppen hol van? De biztos nem ott, ahol 2010-ben a választók felhatalmazást akartak adni Orbán Viktornak. Tehát én... Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nincs, nincs jogállam. Működnek formális intézmények, de én inkább Flexoltán ne értek egyet, hogy az egyensúlyoknak és sok minden másnak a legyengítése révén az intézményes alkotmányos kontroll az megszűnt, és ott tartunk, hogy a 2011-es eszünket így vissza lehetne tölteni a fejünkbe, és az elmeállapottal kellene olvasnunk egy mai szalagcímet, vagy egy tegnapit, akkor azért nem jutnánk messzire. Én tegnap picit visszolvastam ezt a stop soros törvény kapcsán, amit a Fidesz mond, Rogán Antal ugye azt nyilatkozta, hogy ők kilistázták már, hogy kik azok a civil szervezetek, akik... De már korábban. Akik... Én, én nap, tegnap, tegnap, tegnap szembesültem, tehát, hogy... Ugye ez a vasárnapi újságban való nyilatkozata, igen. Hogy ezek nem elfogadható beszédek, és ezek nem arról szólnak, hogy a Fidesz ilyen nyugdíjrendszert akar a jobbik, meg olyan családtámogatást és én meg egy harmadikat. Ezek mindenen túl vannak. Szerintem ezt önmagában az nem igazolja, hogy van két millió magyar választó, akinek ez esetleg tetszik. És ezekben szerintem teljesen más az, ami helyes van. Jó, a régi fialajános, aki most is jelen van, de vannak emlékeim róla, de most nem pont ez a Fiala János on, és általában ugyanezek nem szoktak visszajönni, az úgy kérdezne, vagy hasonló esetben azt mondaná, hogy oké, okay, teljesen értem, hogy tudunk bármiről beszélni, hogyha ebben igazad van, hogyan tudjuk magunkat ezen túl tenni, amikor ezen egyébként az ember nem tehetné túl magát, függetlenül attól, hogy a hétköznapi dolgait csinálni kell, beleért, hogy annak idején, amikor egy ilyet fogalmaztam, azt mondtam, hogy a hétköznapi dolgainkat csinálni kell, mert én olyan luxus körülmények között éltem, a szó átvitt értelmében, hogy megengedhettem magamnak, hogy ilyen dolgok mellett letáborozzak, lefejebb mások úgy néztek rá, mint egy hülyére. Ez egy fontos kérdés, ugye vannak ma olyan emberek, akik pedagógusként, de van, aki meg brókerként, vagy nem tudom, én egy gyár középezetőjeként ma beült az autójába, visszaszállt a villamosra, és tud ettől a dologtól, Izoláltam, vagy akár önvédelmi okokból izoláltam élni. Tehát lehet, hogy nem érdekli, illetve nem választott mostanában már pártot magának az elmúlt időben. Az egész dolog nem érdekli, van egy valamilyen stabilitása, alsó-középosztály, vagy esetleg felső-középosztály. Én azt gondolom, hogy lehetne nélkül, hogy ettől függetlenül is élni, és én még azt se gondolom, hogy ők felelősenek, vagy mások lennének, élik az életüket. Én azért elég sok olyan embert ismerek, nyilván inkább középosztályi helyzetű, aki Eljutott oda, hogy tudatosan kizárja magából a közélet iránti érdeklődésnek egy részét. És ugye ott volt az a hölgy a, a Közép-Európai Egyetemen, aki egy inkább magát jobboldalinak mondó hölgy volt, és nagy reveláció volt neki. Ugye az ürge volt, az, ki... az diána, hogy még az embernek milyen nevek maradnak a fejében. Igen, igen igazad van, igen. Ő. Tehát, hogy a hölgy, ugye, és hogy amikor az ő privát terét, vagy az ő, Mindennapi életterét elérte ez a fajta szideszes arrogancia, amilyennél több, mint arrogancia, akkor ő is ebben nem átállt, hanem átfordult. Mert én ismerek olyan vállalkozót, aki 3 milliárdos árbevétellel soha az életbe Magyarországon egy termékét el nem adva, mert Norvégiába, meg nem tudom, Hollandiába exportál, akkor ütött be ez a valóság, amikor valaki megpróbálta megvenni a cégét nyilván áron alul fideszes táskahordozóként egy hitelércserébe, és van olyan vállalkozó ismerősöm, aki azt mondja, hogy őt még ezt nem ért el, él, de egyébként nem tetszik neki. Tehát szerintem ebben ezzel együtt lehet élni. Nyersz, Ami engem, engem igazán foglalkoztat, de ezt nem fogom tudni ma jól elmondani, és rosszul viszont nagyon röviden akarom mondani, az ennek a Ez meg csoda. Én most éppen műsort készítek, de visszaívlak tégedet. Oké, okay, köszönöm. Egy közös ismerősünk telefonál, de ő nem tudta, hogy nekem most éppen műsorom van. Szóval, egy példát neki adni. Hogy ő volt az, akire azt mondtad, hogy ha megmondod, hogy miről beszélgetetek, akkor le kell, hogy lőjél. Utána. A, igen, igen. Előfordul hogy, ez, ez régebben volt, hogy nem is kultúrantropológia, a szavak se jutnak meg fel az eszembe, tehát nagyon egyszerűen azt mondanám, ha nem volnék előképpen félreérthető hogy vajon az utcakép, egy felvilágosult abszolutizmus, hát még egy nem felvilágosult, hanem egyáltalán egy felvilágosult rendszer esetében mennyire változna ami ezt kevésbé tudok hozzászólni, mert Kistarcsát nem ismerem, vagy mennyire változna Budapesten természetesen nem egy hét, hanem több hét alatt. Ezt nem tudom, ez, ez, ez ez, ez, ez, ez van bennem. Igen, de hát, hogy mondjam... Nagyon jó látni a Puskás stadion mellett a, a daruka, de hány darut lehetne látni olyan hely mellett, ami a Puskás és más stadionok okán nem épül, vagy kis szem, kisebb számban épül, vagy nem úgy épül, mint ahogy kéne. ez foglalkoztat Igen, én a, a... Azt gondolom, hogy a politikusként azzal kell szembesülni, hogy vannak Magyarországon olyan tisztességes, nem fideszes emberek, akik számára többé-kevésbé ez a dolog, ami történik, legitim. Az nem vannak olyanok, akik meg ezt teljesen Jó, Én a légkörről beszélek. A, a légkörről, hát ami, ami építészetileg folytogató. is légkör, meg, meg, meg nem, nem, nem feltétlenül A légkör szerintem folytogató. Nem kell ahhoz naponta tévés túl járó politikusként lenni, vagy Önkormányzati képviselőként lenni. A fideszesek minden határon túl vannak. Nem fogadják el legitimnek politikai ellenfeleiket, nem fogadják el legitimnek az tőlük elkülönböző véleményt, mindent a nemzeten kívülre a haza ellenségének tesznek. Én Valga Mihály-jal szívesen elvitathoznék életemben költségvetési kérdésekről, de nem gondolnám, hogy az én a más a fenntartható magyar növekedési pályáról azért ő a nemzet ellensége lenne, nem gondolnánk egyet a világról, és hogy talán merészemben, mert mondjak én, vonagáborra sok közösséget nem tudok vállalni, de őről a kérdést nem tudom feltételezni, hogy ő engem megszüntetne, el lehetetleníteni, vagy minimum legyen gíteni az együttet. És ugye minden héten átlépünk egy Rubikont. Erről van szóval el, szó, Viktor, hogy nem lehet minden héten. Tehát, hogy, hogy, hogy érted, ha az embert megcsalják, abban az elsőnek van jelentősége, a második és a harmadik, az már tulajdonképpen csak arról szól, hogy az ember azt, azt, azt a kapcsolatot egyébként mennyiben tűri. Mennyiben, mennyire érdekes, hogy ez egyébként más vonatkozásban mennyire működik másképp, független attól, hogy számos ember él, kicsit hajlott abból adódóan, hogy elvisel egy olyan magánéleti helyzetet, amit egyébként emel fővel nem lehetne. De nincs második hát, és ezért, harmadik. Ezért tehát nem, nem, nem, A Rubikon átlépni bizonyos nem. dolgokban, tehát státuszkód tekintve egyszer lehet, mert a második az már csak egy, egy BKV-járat. Hát, most nem túl tolva te a vagy példádat, azért én nagyon sok olyan embert ismerek személyesen is, hogy hallok, ahol ilyen-olyan módon belenyugvás vagy elfogadása van egy, mondjuk a te számodra párkapcsolatilag már tartatad helyzetnek. Tehát azért itt élünk a világban, nyitott szemmel járunk, még akár a barátaink között is látunk olyan dolgokat, amiket mindannyian már felrugtunk volna, és biztos, mi is voltunk már helyzetben. a megoldására több verzió van. Volt egy írás, amely 19 -e jelent életnek a tollatból HVG érvek az alkotmányos forradalom mellett, pont annyira nem legitim az Orbán rezime a választók szemében, amennyire nem legitim számunkra a választási bolygót, mint válaszreakció. Az együttválasztmánynak elnöke alapvetően ezért nem látja megfelelő megoldásnak a helyzetre, pont András felvetését vélemény. Igen, ugye az András, ha mondhatom így, írt egy cikket, egy okos cikket a, arról, hogy akkor talán bolykottálni kellene a 2018-as parlamenti választást, és megkért, hogy írjak erre válasz cikket, mások is írtak, tehát nem egy ilyen exkluzív felkérés volt. Azóta már több válasz cikk is megjelent az enyémen kívül. Én azon az állásponton vagyok, hogy. Hogy ahol is alacsony a politikai részvételi kultúra, egy ilyen választási rendszer ellenére is, mindig inkább a részvétel mellett, mint a bolykot mellett szólnak érvek. És én azt gondolom, hogy ennek a kontextusa pedig az, hogy a magyar választók annyira elfogadják ezt a politikai rendszert legitimnek, hogy... Értetlenül állna nagyon sok, mondjuk akár az Együtt, akár az NMP, akár az MSP vagy, vagy a Karácsony Gergő számára elérhető választó, hogyha a pártok föltennék a kezüket, mert azt mondanák, hogy lát megbüntetett minket az ász, akár a botránynak tartom azt, meg más példákat is tudnék hozni, és ebben a cikkem arról szól, hogy szerintem van egy máshogy nehéz és máshogy reális út arra, hogy, hogy meg legyen változtatva ez a világ, mert én azért azt gondolom, és ezzel nem Hamendre vagy Závetsz Tibor kutatásait vonom, mint kutatásokat kétségbe, mert ők maguk is kellően árnyaltan beszélnek, ha erre van terük, hogy mennyi kétség és mennyi bizonytalanság van ma egy kutatási adaszfelvételben. De én azt gondolom, hogy ma a Fidesz 30 35 adéni választók keletben gond nélkül meg lehet lenni, és akkor tuti biztos, hogy nem alakul Orbán kormány áprilisban. Azt kérdezem tőled, hogy ugye itt egyfolytában megy egy olyan sok parti, amihez hogy hát milyen érdeklődéssel viszonyulnak az emberek, azt nem tudom megmondani, de a, a politikában foglalkozó műsorok azok nem tudják elengedni ez a ki, kivel, hogyan, mi kép és egyáltalán. Uh, ugye a Gyula legutóbb azt mondta, hogy az együtt az már nem, nem, nem, nem ah. izé, az már nem pálya, azt befejeztük, most akkor a DK féle vonal az még pálya-e? Tehát a DK és az együtt között van-e bármilyen egyeztetés? Van egyeztetés, ugye van néhány olyan választókerület, ahol, ahol szerintem a békás jelölt győzelmihez az hozzájárulhatna, hogyha az együtt egyéni képviselőjelöltjét visszaléptet és Van ennek nyilván egy másik oldala Budapesten is, mondjuk Mátyásföldön, vagy mondjuk baranyi tisztén egyéni választókerületében, ahol mi azt gondoljuk, hogy a mi emberünk jobban megépült, népszerűbbel ismert, és meg tudja jobban küzdeni azt a kampányt. És mivel mi kisebb párt vagyunk, mint a DK, de képviselünk is valakiket, hát ezért nyilván ennek, ennek van egy megfelelő egyeztetés, ezért folynak elő nyilvánosan. Azért nem beszélek, mert kicsit te is utaltál, talán nem feltétlenül csak ez lenne a politika, de szerintem nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb egyéni választók ebben egy jelölt legyen. A szocialista párttal mi beszélgetnénk, hogy hajlandók volna velünk beszélgetni, helyett, ugye, a ugye január elején az együtt egyéni országgyűlési képviselője, a Szabó szemben elindították ugye Bangónét egyéni országgyűlési képviselője előttként Soroksáron. Most mi ebben az ügyben árnyékboxolásban, vagy boxolásban nyilvánosságban azért nem megyünk, mert a választók nem ezt várják el tőlünk, inkább egy másik utat választottunk, elkezdtünk olyan helyeken, ahol van szervezetünk, vannak tisztességes jelöltjeink, de mégis azt gondoljuk, hogy más pártból jön győzedelmes jelölt, ott mi elkezdtünk egy oldalon visszalépni. Mindenféle kommunikáció, mindenféle beszélgetés. Négy a, hogyha tíz éve lennénk, a faxgépbe a közleményünket a, arról a visszalépő, visszafelétünk ellátomással már a pedig Pécset nekünk jó jelöltjeink vannak a már. Ha már itt tartunk, azt kérdezem a Sziget Várítón, ugye De. átmenetleg egy tévémisorban is időnként szerepelek, hogy ez hogy kell érteni azt a HVG-ben megjelent mondatát, hogy ez a közvet lesz az egyik volna a Gulyás, Mártonféle közös ország mozgalma megbízásából, közelménykutatás készül a jelöltekről, ha nem éleszek a legessélyesebb visszalépek, nem vagyok magányos buzultarcos, nem megosztani összefogni akarom az ellenzéket minden a bertalan visszalépett a javára, most lesz ott egy felmérés, ami, ha nem őt hozza ki a legjobbnak, akkor visszaadja ezt a képletes mondátumot a túlbertalannak, vagy ez valami totális agyrém, amit valahogy rossz, rossz igyeidőbe raktak. Bocsánat, ez mellártamás mondata? Mert Igen, ez mellártamás mondata, ja, a már 18-ai ávégé vadé új. Hát, gondol, hát én ezt a mondatot csak egyféleképpen lehet érteni. Azt én nem tudom, hogy ott lesz-e végül kutatásra ugyanúsmártnak féle projektenek. Ezt írja az újság. E, ha, ha lesz, akkor, akkor úgy kell érteni, gondolom, hogy mondja, de én. De akkor ezt nem előtte előttem. kellett volna megcsinálni? Igen, de az ugye két egymástól független dolog. Én úgy tudom, hogy Todbertalan kutatási adatok birtokában hoztam a döntését, de ez ilyen kicsit indiszkréció lenne. Na, részemre. de részemre. Ez tök is, vannak kutatási eredmény, és aztán lesznek újabb kutatási eredmények, és hogyha azok nem egyeznek az ő kutatási eredményeivel, akkor visszakapja azt a mandátumot, amiről ő lemondotta a mellárjavára. Na, hát ebbe szerintem már nem lehet a fokrémet visszatolni a, a, a <laughs> Jó, én néha ilyen dolgokkal leakadok, mert ugye olyan, mint amikor olvasok valamit egy, egy könyvben, mondjuk Torsztorynál, és nem értem, hogy úgy emlékszem, hogy ez az ember ez korábban máshol volt, és akkor az ember visszalapoz, de nem emlékszik pontosan, hogy hova kell, és ez teljesen meg tudja akasztani az olvasást, mert nem találja a vonatkozási pontot, és akkor hirtelen úgy, ér, úgy érzi, hogy az egészet nem érti, miközben vannak emberek, akik képesek olvasni a könyvet, anélkül, hogy ilyen ellentmondások minimálisan is befolyásolnák, és attól még maguk a maguk a megértésük lehet, hogy sokkal nagyobb fokú lesz, mint az enyém. Hát ebben nem igazságod. Én, én, én egyen hátrébből nézve azt látom, hogy Pécsnek van egy úttévesztése, amely nem a Fidesz-szel kezdődött, 2009-ben ugye akkor volt ott váltás. Jó, én egy dolgot Sár... érzem. én, bocsánat, először is Nem, nem, nem, nem, nem hát csak annyi, hogy Pécsnek van egy úttévesztése, amely sajnos a két már azóta elhújt szocialista polgármester idején kezdődött, és ebből az úttévesztésből az a politikai elit, amely ott a Fidesz próbálta próbált a rendben nem sikerült, és én szerintem új embereknek kell lehetőséget adni. Ebben szerintem elártalmas és fontos reprezentáns, e, igazán nem baloldali, inkább jobboldali beágyazottsággal, egy polgári város részen, és most hadd beszéljek haza, a Komló-Pécsi város, hogyha valaki Pécset is ismeri, azon a választókerületen. Meg pont, pont éppen az együttnek van egy olyan politikus, aki, aki, aki tisztességgel szerintem hely tud állni, de a lesz remény. Jó, én Mellár Tamás kapcsán, ahogy távolodott a Fidesztől, nyilatkozott egészen a mostani helyzetéig, és a mostani helyzetében való nyilatkozataig egyfajta, ugye én ebből élek, néha ezt jobban el tudom mondani, néha kevésbé, de ha ez az érzéken megcsal, akkor a sátorfámat, és majd nem tudom, mit fog csinálni, semmit se. Nekem a Mellár Tamás nem stimmel Hát kérdezett, hogy én, én a korábban Kársá a nyilatkozataival egyetérteke e vagy nem az egy elég kombatív... Abban igen? Tehát az, az a részletet, szakemberes. a, szakember az, a, a az új útja, hát nem mondjam, sok olyan ember kellene még Magyarországon, és lehet, hogy akkor azok még jobban el tudnák ezt mondani, mert a Tamásnál, akik, akik hát nem ezt a... Most már jobb oldalon, én nem igazán nevezhető Pitét felették volna 2010-ben... A tagadásból nem jön létre még identitás. Tehát ahogy, például, ahogy így most... Így ebben nincs sütem, ebben És azt látom, hogy olyan erők sorakoznak föl mellette, akikkel való viszonyát ő nem tudja és nem akarja pontosan leírni, miközben ezeknek az erőknek érdekük mellártamást használni, és ennek következtében ebben a dologban valami olyan tisztátlanságot érzek, amiben csak ezt tudom elmondani. Igen, mert igazából van azzal együtt, hogy az az áldozat létrejött, hogy közben ő közjogi értelemben is valószínűleg független egyéni hosszágyűlösi képviselőjelölt lesz, tehát még csak az sincsen, hogy rá ragasztanának egy valamilyen pártbélyeget. Ez azért fontos, mert ha még ő most ráadásul mondjuk MSP-s képviselő képviselőjelölt akkor az egy kicsit, hogy mondjam, még inkább megalapozná, a teszkepsz Igen. Azt nézem, hogy hova sikerült eltüntetnem, de megvan, e, mert itt az interjúdat nézem a továbbiakban, e, hogy azt mondja, a kérdés így szól, a közvéreink kutatásokat megnézve valóban először, hogy 2018 ban legyőzhető a Fidesz, erre az a válasz hogy rajtam kívül minden miniszterelnök jelölt a saját pártja egypárti kormányával bolondítja a választókat, én viszont csak a reális és őszinte tervekben hiszek, lehetne akár Fidesz és jobbik nélküli ellenzéki többség, de ma nem erre felé tartunk. Az viszont reális forgatókönyv, hogy kisebbségbe szorítjuk a fidesz és a jobbiknak, meg a többi ellenzéki pártnak lenne többsége. Egy ilyen helyzetben szét lehet venni az Orbán rezsimet, és, föl és fél évvel későbbre új választást hirdetni. Ebben az van benne, hogy a köztársasági elnök a fidesz kérné fel kormányalakításra, mert egyébként a többségből nem lenne kialakítható egy kormányzóképes koalíció? Alkotmányogilag pont fordítva. Én azért akartam, úgymond mérsztelenek jelölt lenni, hogy az ilyen típusú mondatokat el tudjam mondani egy picit nagyobb nyilvánosságnak, mert Anyám nem kölgetett az osztal körül, hogy ezt a pozíciót elvállaljam, mert nyilván az együtt méretében nekem az a felelősségem, hogy behúzzam a pártomat kollégáimmal együtt USP-tel és másokkal, és ez azért fontos, hogy erről beszélünk, mert közben az esetem felnőznek kell nézni a választópolgárokat. Tudom, Magyarországon a politológusok tömegei azt mondanák, hogy ez egy baromság, én azt gondolom, hogy reális tervvel kell rendelkezni arra, hogy mit lehet csinálni a Fidesz-e. Szerintem ez egy teljesen reális terv, hogy 49%-nyi parlamenti mandátuma legyen a Fidesznek. A magyar alkotmányos hagyomány szerint egy olyan esetben Áder Jánosnak olyan Viktor számára kell kormány alakítási megbízást adnia. A kell az most egy ilyen puha kell, tehát a szokás alapján kell. A kísérletet kell tenni, akkor a Fidesznek kormányt alakítani, hát hogy át tud rángatni egy jobbikost kettőt, vagy nem tudom, más politikust, nem tenném nagyon valószínűnek, és utána a alkotmányos hagyomány szerint igenis meg kell nézni, hogy ki az, aki képes legalább akár időlegesen egy átmeneti kormányt alakítani. Én azt mondom, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelöltek, amikor szélkormányról, amikor van a kormányról beszélnek, Kárecsőngevőlyet nem mondhat, azért nem mondom ezt még, oda akkor szerintem akkor szerintem nem tekintik felnőttnek és normásnak a választott, mert nem lesz a jobbik, hogy a MNB egyedül alakít kormányt ebben az országban, és hogyha nem fogadjuk el a másik politikai pártnak a létjogosultságát, útságát, ahogyan ezt a Fidesz teszi, akkor nem váltottatjuk meg ezt az országot. Beszéljünk őszintén. Ha lehet itt, akkor egy koalíciós kormány lesz, szerintem arra kell terve rendelkezni. Nekem azért tiszt a lelkiismeretem, mert most lesz csepelel, nem véletlenül, a egy kampányítója az együttnek, Mindenféle beszélek lesznek, Juhász Péter, Szabó Szabot és kollégáim beszélnek, és én pedig arról fog beszélni, hogy egy 200 napos programot hogy lehet letenni arra az első 200 napra, mert szerintem utána gond nélkül ki lehet írni egy olyan új választást, ahol már az a eléggé eldöntött, vagy csak megdöntött pálya, amely inkább a Fidesznek lehet egyértelműen, azt picit visszabb lehet billenten, és lehet egy mondjuk úgy, hogy a liberális demokráciát helyreállító választást csinálni. Akkor komáron is zoltán apta az, az lezárult? De nem van szomorúság, mert olyanokat mondott rólam az Zoltán, ami, ami azt hiszem, hogy nem igaz. Ezzel együtt uh, lezárult. De még a kettőnk beszélgetése hogy... után? Tehát hát, úgy, mi az beszéltünk. Az, már... hát azokban a napokban, azokban a napokban. Lehet, hogy utána már nem De már mint hát, képviselőjelölt nem, a nem át... szerepel a listán, mert akkor még ott volt. Hát azt akkor az, nyilván kérté, hogy töröljük, akkor töröltük. Ahhoz képest ő kérte, akkor töröltük. Ugye nálunk elnökség tud törölni, vagy maga tudja kérni, hogy töröljön, vagy, mert, tud, mert meg tud halni, vagy bármi, és történhet még. Ő kérte, töröltük. Utána még az ATV-ben mondott olyan dolgokat, amik nyilván világos stratégia, hogy az MSZT-ben meg a dk val kell közös listára menni, és tudom, hogy sokan vannak a hádióhallgatók há között is, akik nem feltétlenül fogadnának arra, hogy az be fog jutni. Én azt tudom mondani, hogy minden az együtt vele adott az jobban tud érvényesen az országgyűlésben, mert engem a benzinkutas is miniszterelnök úrnak nem hív, hál' Istennek, de képviselő úrnak mindenképpen. És a képviselő úrnak mindig elmondom, hogy hát én nem vagyok képviselő, Juhász Péter se képviselő, Baranyi a képviselő, Vajdazoltár képviselő. És ebből annyi következik, hogy lehet parlamenten kívül is ellenzék eredményeket elérni. Mi sokszorosabban fog megdolgozni azért, amit a parlamentben mandátunkként el tudunk nyerni, azzal együtt, és ezt mindig elmondom, és hadd mondjam el, én az egyetlen politikus, aki elmondom, hogy szerintem Kuhalmi Ágnes, a dk nem tudom én, Olá Lajos és más pártok más politikusai, vagy ugye hát a mai döntésünk, amit ma jelentettünk, hogy visszalépünk egy oldalúan a képviselőjelöltünkkel, és, és Budakeszi-Budaios választókeredben utóbbiban Szél Bernadett, előbbében Hadházi Ákos Javára, hogy véget kevertni ezeknek a kiszorítós tárgyalásoknak, egyoldalú lépéseknek, gesztusoknak. Jó, ha oda. már itt tartunk, mert ezt tényleg mindenhol elmondott, hogy ami az LNP házattájékán történik, te azt érted? Vagy ezt kérdezem az LNP Attól függ, hogy mire gondolsz? Ezt a Simicska hatházi egyáltalán. Nem beszéltem én mostanában Ákossal, csak egy tv stúdióba futottam vele össze. Én ezt, ami itt ebben történik, már a történiket is kicsit be tenném. Gondolom, a Fidesznek van egy érdeke, hogy gyengítse az ellentét, és most éppen ezt találták meg. De nem A valós tudásom Köszönöm a rendelkezésre állás Én köszönöm érten. érteni, Szia. Szigetvári Viktor Szigetvári Viktort hallottak Tehát egy pressó, Hogy itt a zaj, a kiabálás Önök ma reggel azt tapasztalják Hogy itt is vagyok, meg még nem vagyok teljesen itt Ezt azért mondom, mert Így érzem Hogy hol vagyok egyébként Ezt nem tudom pontosan megmondani Mi ez? Ez egy eszpresszú És ön? Én zongorázom és én maga egy vendég. Való kívül vagyok, ha nem tudom hol. egy A kötelező penzumnak vége, ha egyáltalán van ilyen, elvileg akár elismeretnék, hogyha önök igényt tartanak rám, akkor itt vagyok. 29-én egy hét múlva nagyon messzire jött ember, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. És várom önöket 29-e, addél napja. Fél kilenc van. Nem. 06148909999 és 0636771161 ma lenne 75 éves Csetamás. Pré, a hely. De Bármilyen témában még egyszer. És kérném, sosincs záróra ittem Nincs, ez ilyen eszpresszó És kérném, ezt a nőt nem lehetne elvinni innen mellőlem Nem, magához tartozik Nézze csak, jó kis nő Figyelj, -e, fényes. fényes Haját Ilyenkor tudna túllendülni a műsor, mert valaki telefonál Ha nem, akkor még az is lehet, hogy hamarabb távozom, mint szoktam reget. Jó Jó lehet, hogy egyébként egy butájáték, de sokszor szoktam magamban gondolkozni, hogy mi lenne, ha hogy mi lenne, ha jelenne Csetemás, és, és, mert hát neki azért elég határozott véleménye volt a világról. Mennyire hasonlóna meg saját magával. Ugye tudjuk, hogy... Ez olyan hogy... érdekes, Géza, amit mondasz, mert ez a... Ez én gondolom, de természetesen visszaadom, tehát Isten ments, hogy ez enyém legyen az utolsó ilyen gyakran előfordul közöttünk. Szerintem, amit most mondtál, az 9 egész kilenc részben rád vonatkozik, és egy részben a Tamásra. Mert pont ott tegnap jutott az eszembe, hogy Csetamás Tamás azért mégiscsak egy, egy, egy dalnok volt. Tehát, hogy mit mondott a politikáról, ami is a 14 évben aldiaknak nem volt, az ki nem szarja le. De kit érdekel, hogy mit mond Kovács Ákos? Mit mond csetamás Az hogy a színpadomban... Lehetünk van... egy színkciót. Azért azt gondolom, hogy nem ugyanaz a két ember. És nem akarok senkit bántani. Azt gondolom, hogy a Tamás itt el tudott... Szóval azt gondolom, hogy a Tamás úgy volt konzekvens, hogy közben változott. Ez a te verziód engem szörényire se érdekel ebből a szempontból. Az, hogy a politika használja őket, ez egy másik dolog. A hajós azért más, mert a hajós... A politika használta. Szerintem Cseh Tamásnak volt egy volt egy véleménye, és emögé e lehet, hogy beálltak emberek, és akár a politika is, de, de a, a, a... Ebben a... tökéletesen nem értünk egyet. Én azt gondolom, hogy a Cseh olyan fals volt, mindannyi mindannyiszor, ahányszor megszólalt politikai, csak az ember szerette a ja, Tamást. Ja, igazad van. Én a dalai robban... Bocsánat. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy neki volt egy... Ahogy én tudom egyébként, hogy ő, ő nem rendszerbe hitt, hanem tulajdonképpen egy emberbe, akiben sokan ebbe az országba, és valószínűleg ezt így tudta magában feldolgozni. Az a kérdés, hogy vajon a az írt volna -e neki dalokat a jelenről. Az egy nagy kérdés, ezt nem tudok válaszolni. Ahányszor látom a Bereményt mindig eszembe, hogy olyan barátságtal, hogy nem szólítom meg. Aha. Hát én azt gondolom, hogy írt volna. Nem én, én, Legalábbis ez az én véleményem. És szerintem még összesen vettek volna rajta. Attól függetlenül, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valószínűleg más gondolták sok, mindenről. erről. Nem tudom, azt se tudom, hogy a, hogy a bereményi vajon írhatna, és ha igen, akkor ma kinek anélkül, hogy ez a megcsalás lenne, hiszen annyi mindenkinek írt ő már. Hozzátéve, hogy ha már ez így, így adódik, akkor egy nálam sokkal avatottabb ember elmesélte, hogy az a cserhalmi, udvaros Dorotya duó, amely a sportgálán elhangzott, az azért is volt tökéletesen fals. Egyáltalán az egy nagyon fura dolog volt ezzel a két színész, hogy ezt eredetleg a bássi Juli alatt elő Cserhalmi gyögy, és aztán semmilyen indokkal nem volt annak, hogy ezt udvaros darottyával adják elő. Ez csak onnan jutott az eszembe, hogy vajon mennyire lenne megcsalás. Ha a Bereményi ma aktuális dalokat írna valakinek is haza valaki, vagy vajon ki lehetne. De nem tudok valószínűleg. Ezt mondtam az előbb, hogy a, hogy a Tamás csak egy dalnok volt. Én azt gondolom, hogy hogy az egy olyan szimbiózis volt, mert azóta is írt Bereményi valószínűleg nem sokkal rosszabb dalokat, és mégsem olyan. De azért ahhoz kell az, hogy valaki úgy adja elő, hogy a hiteleszt legyen. Ha kell Bob Dylan ahhoz, hogy azok a Bob Dylan dolog olyanok legyenek. Jó, de hát azért mondjuk az udvaros dolog, hogyha a Cserhalmi, e, Füranikó, tehát azért e, ugye ott egy egységes jött létre, annyiban más. Nem tudok rá válaszolni. Tehát nem Az, nem, amit nem mondtál egyébként igazad van, de amennyire egy picit tudom erről a sportgálán, az egy ilyen, hát hogy is mondom, egy jó, egy jó szándékú, de szerintem szerencsétlen felkész. Abszolút. Volt, hogy... Amúl Lassi fölkérte a cserhalmi igen, igen, igen, igen, igen de, de szó, most, ha, most akkor azt gondolom, hogy most van ez, amikor cserhalmi is egy kicsit lehet erre használni, és ez nem jó. Nagyon nem jó. Nagyon Még nem, nem is, jó. Még akkor is volt. Nagyon nem jó, és, a, a, a, a, a, és fals is volt, nem énekileg. Hála jó Isten, hogy ilyen fals helyzet nagyon, vagy viszonylag ritkán volt a Tamás életében, bár amikor ott megszorult, tehát ott a, a, a, a az együttműködés más emberekkel az nem, nem, nem, nem volt teljesen szerencsés, de aztán de a végén is... A azért csináltak jól dolgokat? Nem úgy értem, hanem, hogy amikor a, a elvesztette átmenetileg a a bereményét is utána volt másokkal próbálkozása, az nem volt szerencsés. Mint tudjuk, már a novákról is emlékezzünk, akiről valami mostanában kevésebb szó szóval esik, pedig hát ő is ott volt az igricek között. Azért az egy nagy szerencs, hogyha valaki életében nem rombolja le a saját Szerintem csak a sikerült. Nem lárom volna úgy értem, tehát, hogy nekem Ára istennek. Igen, igen. Jól beszélték. Hát Oké, okay, nem volt kevés. Ezt a cserhalmit például az ember el tudtam mondani. Nagyon kínos volt. Az egész sportgála nagyon kínos volt. Nagy itt a zaj, a kiabálás Figyelmemet egy férfi kötile éppen mellette nő. Előtte pohárban, van. Beszél, beszél, beszél Itt maradok önökkel, ha beszélgetnek velem Ha nem, akkor kinkeservesen itt maradok Kilencig Abban a tele, pillanatban, hogy telefonálnak, itt vagyok Amikor nem most, akkor nem tudom, nézze kifelé pedig pont hátal vagyok az ablaknak De én az ablaknak háttal is tudok kifelé nézni Maga egy vendég 0614890999 és 0636771161 29-én mához egy hétre adél napján nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem 06148909999 és 0636771161 ma 2018. janvár 22-én hétfőn 8 óra 38 perckor, figyeljek hava mire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 Oját, finom, Nő Prín, Azt kérdezi valaki, hogy Mi volt kínosa a sportgálában Az elegáns talansága nő. Kérném, ne engedje Ha nőhöz nyúlnék Kérném, ne engedje ha nyúlnék, azt hiszem ismer, nevem Szeberényi, neves közgazdász, ne hagyjon így élni. Alkotó munka vár tehetségemre, ha sosint záróra, nincs ki elvégezze, ez a mondén élet félre. Mire a közösség építő munkája. Az új mechanizmus kulcsembere voltam, voltam, és most és itt, most itt végzem, végzem egy presszóban, holtan. Hát, persze, <Szorítanak> jó kis hely, zongorázni, <Szorítanak> így megy, ez ilyen, jó kis hely, <Szorítanak> persze, hát persze, Nevem tudom, Szeberény, ugye, nem lehet így élni Aztalom pohárban az összes értelem. Ja, Tűzze fel. Hm. Oh, ez szép. De szép. Plusz ok, levelek. Mi ez? Ez egy eszpresszum. És ez? Ez dédúr. És émul Nem lesz, nem lesz záróra Nem Miért? Mert zongorázom Múltkor a Zendfrendzen elkezdett a vendég Másik János zongorázni És olyan élettel tentve a színpad Előtte is volt élet, de lehet, hogy lehetett ezt a padcákot kiratni az Európa Kiadóból? Mindenkit ki lehet rakni egyébként? más ebben a dalban nincsen más csak egy utca ahol valaha és még ismerik azt az effektet hogy van egy dal, amit nem hallottak száz éve és szól és mondják a szövegét jó időként lehet, hogy egy-egy szót eltévesztenek, de mégis az ablakom, kihajítom, kihajítom évet, évát, aki a halban csomagolt, aki a halban csomagolt, biszkos ruhát. És kiabált, és kiabáltam. kiabáltam, és zörgött kint, végig az utcán. A villamos, már nem is tudnám, hogyan is volt azután. Az ablakon csak ennyi biztos, az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem. Adj uram másik, másik lakás. lakás. Hát nincsen más ebben a dalban. Ebben a dalban. Csak egy hullám Második napja. Harmadik napja. Látják, ez harmadik És Éva. És még egy utca. És még. Egy délelőtt Hát nincsen más Ebben a dalban Nincsen más Csak egy utca Ahol Valaha laktam És még Egy délelőtt Ha nem telefonálnak, én hazamegyek, vagy legalábbis elinnem 061-4890-9999-063677-1161. néha így? Volt egy időszak, ami dőm, egy nap lapot keverve kártyáztam én, kárókör. Bég királynő Töprengve Isten természetén Az egyik lap A másik fölé Töprengve Isten Természetén És volt egy időszak Mikor a holdat Mindent felejtve bámultam én Klári Editt És Velkei Margit.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 Jöveget. Sok társaság volt, kezemről az órát, elvesztve rég, bámultam az idő természetét, kezemről az órát, elvesztve rég. Figyelek! Én... Jó. Én... Azon csodálkoztam, hogy meddig bírja a másik János meg a kirchner péter az Európa-kiadóban az új zenei e, stílus mellett, hogy adja a nevét ahhoz. Tehát végül is nem sokáig bír. Ezt most nem értem. Hát a kisner is ott volt azon a koncerten, ahol most a másik János volt. Ők játszottak ketten együtt. Hát én ezt tudom, de az volt a kérdés, hogy nem értem, miért rakták ki az Európa-kiadóból őket. Én meg azt mondom, hogy hogy azon csodálkoztam, hogy meddig tírják ők, a Kirchner és a másik, az Európa kiadóba miután a mennyárt jelen ezt a viszonylag egyszerű zenei stílus kezdte nyomni Jó, jó, jó hogy jaj, elmenekültek volna? Hát, hogy elmenekültek az túlzás, kirakták őket Ha elmenekültek volna, akkor nem ez lett volna, kirakták őket, nagy különbség. Fegyelmezettek voltak, nem mentek el, kirakták őket. Aranykezükkel intelek. 0999 és 036716 egy. Kilencig itt maradok, mert úgy illik. de ma a zenéhez nem fogok tudni mit hozzátenni, elvenném pedig nem akarok belőle hogy minden reggel újra élek jó reggelt jó reggelt mindig fantastikusak azokat a zenei reggelek. azon gondolkoztam hát van olyan mikor... Tibor, amikor a zenével az ember többet tud, különösen, hogyha ilyen átmeneti formában valami gyok mint ma, akkor a zene valamit el tud mondani amit egyébként nem tudnék elmondani igen, és uh, hát uh, ugyanúgy volt, amit énekeltem a kocsiban a Csetamás dalokat, egyet-egyet hibáztam sajnos, ami nem volt jellemző pár évvel ezelőtt, tehát akkor még egyet uh, egyet egybe tudtam mindent. Uh, hogy mi, mikor találkoztam azon, mikor találkoztam először egyetán Csetamással, és uh, arra emlékszem, hogy uh, általános iskolás voltam, és hétvégi délután vártam egy nagyon fontos filmet, Arsán volt, nem tudom, és akkor előtte benyomtak egy egy, a Magyar Televízióban benyomtak egy filmet, ahol Csetamás, másik János, a levélnővéremnek a dalait énekelt, és sétálgattak a budai várban, és közben gitár volt a nyakában a Csetamásnak, és ott nem tudom, megvan ez valakinek. Ah, eh, megnéztem most reggel, hogy mikor, mikor adatálódik a levélnővéremnek, 1977, tehát azért, mert a 7-8-et lettem. Aztán itt pár... Pár évre eltűnt nekem a másik középiskola volt egy valaki, talán aki ismerte, és igazából a ceglédi laktanyában jött elő 1981-82-ben, és aztán végig kísérte a főiskolás éveimet nagyon-nagyon mélyen, és aztán, á, aztán azóta is itt van. De, de valahol úgy véget ért a folyama a, a lemezek a kísérésének, tehát nem, nem, nem tudom, a műcsarnok volt talán az utolsó, amit még, amit még úgy kívülről fúttam. Itt van, hát nézzétek, álomnak vége van. Világnak nincs vége. Álomnak vége van. Világnak nincs vége. hét és Figyelek, ha van mir. Deziré, deziré, ne felejtsd el, hogy Antónnal van találkozót. Mondta erre megint az asszony. És közben igaza volt az idősebb ismeretlen nőnek, mert a Blaha Lújzatéri valóban megközelítette egy Antoán nevű állampolgár, mert Dezélével volt találkozója. Ez az Antoán magas szórlan férfi volt, ő ezek tudta ki, a felesége mindent értett. Antoán szemében volt valami, valami értelemre veszélyes. 1974. december 31-e volt, néhány részek már fújt a trombitákat az utcán. Antán lelépett a járdaszigetről, és lement a az aluljáróba. Ott a lépcsők zúgtak. A környéket az uralhatatlan metakommunikatív jelek lepték el, amere ő elment, és ő ezt érezte. Ez a nap nem olyan, mint a többi, gondolta. Mi van velem? Mi van velem? Mi van velem? Képeket láttam az előbb elmenni a sineken a hatos villamos helyett. Képeket látok a vérem, rosszul vagyok, Keringés, az üröm van? Attól van, hogy arra az aluljáró a véremtől. Volt egy időszak, ami időm, Én nap lapot keverve kártyáztam én. kör, bubik királynő, Ötrengve Isten természetén. Az egyik lap a másik fölé Töprengve Isten természetén 061 099 Mindent felejtve bámultam én Klári Edith és Velkei Margit Az egyik lépett a másik elé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 Sok társaság volt, kezemről az órát elvesztve rég, bámultam az időt, természetét, kezemről az órát elvesztve rég. Egy hét múlva, 29-én este fél tól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Filipovval, Bakáccsal, önökkel és velem este fél tól ne felejtsék a belépés díjtalam. Látom széden Amennyiben nem telefonálnak, rövidesen véget ér a mai helyan Csi, amelynek elkészítésében ma is fogán volt segítségemre. Csavár és zegtek a betűk egy. Figyelek a valamire. Hallgattam a Friderikost, nem sokáig, megmondom őszintén, nem kötött le. De amikor mondta, hogy a szöveg az övé, a zenét pedig a Music FM, vagy nem tudom mi az, ahol ő van talán a Music FM 895 sugározza, akkor arra gondoltam, hogy ha már ez a szegény fiú elkezdett ebbe a műsorba, amely mindig magában hordozza az elmúlt időben a saját nevét, mert nem állhat, benne van... Akkor miért nem tudott a rádió neki annyit adni, hogy azt a zenét játsza, amit akar fogalmam sincs, hogy milyen a sanyi ízlése. Intenek nekem, nekem, Hálás lehetnek a sorsnak, hogy kicsi maradtam, de ön azonos. minden reggel újra élek, szemem kinyitva, ha körülnézek, szemembe zúdulnak fürge kis képek, szorosan egymás után. Ébredéskor tolongnak képek, mind azt akarják, hogy visszatérjek. Egy ahol... Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk,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 Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közértve megy le ért János és Tamás. Túcsák tükrében, magukat nézve, tuhányszemcsékkel, zokúb zsebében indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát mér nekem már? Mm. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Én is hallgatom a műsort és nagyon szeretem más. Köszönöm szépen, hogy játszott. Egy kérdésem volna, hogy pár felszerezelőt ment egy prózai részt, amikor a Blahalla üzetéri metról elrúgat. Melyik lemezről van? Ezt ha valahogy nem ismerem. a gőzőm nincsen, mert azt a számítógépat... Úgyhogy a... nem tudom megmondani önnek, sajnos. Nem tudom megmondani, mert ezt a számítógép adta, és azon nincsen lemesszíma. Értem. Na mindegy. Mindenesetre köszönöm még egyszer. Üdvözlés portiából. Szívesen. A feketedjük egy nem létező végitest. Minden nap és vísor, minden nap utolsó adás. Én elköszönök, ha csak valaki gyorsan meg nem mondja, hogy melyik volt az a lemez, de arra már csak 20 másodperc van. Jó, reggelt. Jó reggelt. Pintek este az Óbudai Társas Körben másik János koncerten voltam. Elnézést, azt nem fogja tudni már befejezni, azt hiszem, hogy megmondjam a, a lemez címet, mert ennyi férte a mai műsorba. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Ilyenkor kötelező szolgáltatások és kilenc komán emberném vissza a hangot, mert akkor megint itt kéne tartanom megint, és nem érzem, hogy volna annyi mondandó önökben és bennem együttvéve Néha előfordul ilyen, viszont hallásra.